Може бути несправедливіше. Коли б хто міг зазирнути в мою душу, Побачив би там непевність, суміяття, Іноді навіть безпорадність. Тяжкий розум мій, Не було в ньому легкості і грайливості, Не було веселого світла і відкритості Навпаки. Був похмурий частіше, Для ворогів аж зловісний. Вигляд мій різновідлякуючи, Серця стискалися, Підламувалися коліна, Світ видавався за малим для мене. Жити б мені тільки в степу, Ходити під небом, Під вітрами і дощами, Навіть спати між небом і землею, Як у тому хижому птаху, ні здає, кого ніхто ніколи не побачить. Велика безмежна степі ввело мені, Дух диких полів, Хлупотіння безмежних весняних води, Той вітер з Дніпра, Що щиняє желісну і у Торішніх будяках. Та дух людський не впав з неба, Він народує цих живе. В дивному поєднанні досконалості і порочністі, величі і малості, і голоси тих противежних сутностей однаково потужні і вабливі. Так що найдущого часом зводять і заводять, і немає ради. За неповний рік мені вдалося те, чого не вдавалося народові моєму впродовж віків цілих. Це сповнювало мене великою стилою, рішучістю. Від мого голосу трепетали вороги, полягала трава, хилились дерева, води виходили з берегів, хмари осипались дощами. Та Зинацька падали на мене зневіра і розгубленість. Не було в мене друга, крім власної тіні. Ложи моє пусте було, як повітря. Відчував я безсилля перед найпростішими простішими справами. Ніхто не бачив, того не знав. Хоча й помічено дивні напади безвілля, що надягали на мене в хвилини, коли від гетьмана очікувано дій негайних, рішучих, може й жорстоких. В Чигирині я відступив перед слабкою жінкою. не спробував поборотися за своє щастя, бодай словом. Тоді незворушно приглядався до жорстокості, які чинили загони самозваних лотачків. Пішов під Львів, не знати й для чого, чи щоб згадати далеко свою безтурботну юність. Як тоді під замостцем, як сокіл з карналем на голові. Примітка карналь, шкіряний каптурет який надівали мисливським соколам на голову, щоб затулити очі. Заповзявся не йти звідси, поки не оберуть короля. Проголосив про це і назвав свого кандидата. Перед цим мав дивні видіння про потребу стати не тільки за людей, але й за Бога. Легко змирився з тим. Хоч душа й бунтувала, спіє я докоряв в небесному владиці, Невже ти хочеш, щоб ми завжди проливали твою кров, а ти не пролив і сліз? Може, й король потрібен мені для і оскаржень? Бо ж інакше всі вони впадуть на мене? А я ще не почувався в спромозі взяти на свої плечі такий тягарний зносний. Ще вчора нікому не відомий сотник Щезерина. Чоловік кондиції, коли й не мізерний, то принаймні не вельми знатної, і вже вождь, дукс, герос і повелитель. Не так легко перейти з невідомості в славу і владу. Хотілося мати й надалі тарчу, яку б виставляв наперед себе, затуляючись від невдач, лих, загроз, поговору. Примітка Тарча Щит. Хто міг послужити такою тарчею? Король і Бог? Король вважав мертвий. Бог мав промовити до мене хіба що в Києві. Ото ти не здобути тут короля, а вже тоді і Бога. Вибирати, власне, нема візкого. Міг би вважатися претендентом на престосному грецькій князякаці, та він вмер саме перед елекційним сеймом, а його син Жигмунд нікому ще не був знаний. Жоден з братів покійного Владислава не дорівнював йому своїми гідностями. Я став за Яна Казимира тільки тому, що він, бодай зовні стримувався дості і нічим не виявляв ворожнечі до мене і до козацтва як то робив Кароль Фердінанд. Знай, королеви, чевельми добре, стояв він мені перед очима, ніби щойно вчора з ним бачився. Нізкий, дрібний, вутлий, засняв шкіра, обличчя невродливе і простецьке, однак міну мав завжди королівську і добре презентувався, коли хотів. Напротивагу Каролю Фердінанду, який ще в молодості обручився на все життя з церквою, Ян Казимир намагався виробити собі марсову натуру. служив полковником в армії австрійського імператора. Був учасником лотаринської кампанії, коли в 1637-му Владислав одружувався з австрійською принцесою Цицилією Ринатою, і Ян Казимир їздив до Відня за нареченою для свого монаршого брата. 1638 року Ян Казимир вирушив у подорож по Європі. З Відня добрався до Генуї, танків на корабель Діана, і поплив до Іспанії товаришем посла польського Яна Конопатського. На Іберійському півострові ждала його становисть певиці короля Португалії і адмірала іспанського флоту.